Szolgálati közlemény, András, hogyha nem téveztek nagyon sokat, vagy súlyosan, akkor azok a tévesztések, belejtve mostani szövegemet, benne maradhatnak ebben a kvázi műsorban. Ez volt a szolgálati közlemény. Ami viszont önöknek szól, hogy legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára, és... Legyenek szívesek követni a Kejfejlencsi Facebook oldalát, amely üzenőfüzetként is működik. Engem Fiala Jánosnak hívnak, önökhöz szólok. Írásom címe, egyébként ezt egy film keretén belül fogják látni. Rövidesen elindulunk, este utazunk Budapesten Andrással. Milyen a box? A szüleim tekintélytiszteletre neveltek, aminek csak azon az áron tudtam eleget tenni, hogy például a tanároknak, akiknek eleve járt módjával adtam, másoknak, akik viszont valódi tetteikkel vívták ki elismerésemet, bőven és őszintén. A kivívott tekintélytiszteletet azonban meg is kellett tartani. Mert szinte ígtem a vágytól, ne kérdezzék meg, hogy miért, hogy a korábban piedesztára emeltektől megvonhassam a bizalmam, és megszabaduljak tőlük, hogy utána másokat ültethessek megüresedett trónjukra. Tűnhet ez értelmetlen körforgásnak, de ahány mókus, annyi kerék, akinek meg nincs, annak most végre lett oka, hogy elkerekedhessen a szeme. Szóval nem véletlen jegyeztem meg Woody Ellen bommóját. annyira felnézek Marlon Brandóra hogy azért nem akarok megismerkedni vele mert nem akarok csalódni benne Iványi Gábornak Szegő Andrásnak valamint azoknak ajánlom írásom, akik miközben vitába szállnak velem hajlandóak elgondolkodni rajtam November 9-én csütörtökön Iványi Gáborról és Szociális Segítő Hálózatának tevékenységéről rendeznek konferenciát, amit egyesek szerint modva csinált, mások szerint meg valós okból, az állam gazdasági eszközökkel az ellehetetlenülés szélére sodort, amivel magára hagyott több ezer rászorló embert. Ki segíti a segítőket? tette fel a kérdést a rendező Republikon Intézet, Amiről az érintett mellett politikusok, szociológusok, egyházi személyek beszélgetnek. Majd. Szekunder szégyent, mások kellemetlen viselkedése, vállalhatatlan a cselekedete miatt érezhetünk. Igen, ez pontos leírás. Ez esett meg velem az RTL Starbox elnevezési műsor alattán, ami ezúttal nem csak neves embereket, de hozzájuk kapcsolt fontos ügyeket is sárbarántott. Mi több, olyan dolgokra is árnyékot vetett, amelyeket lehet, mások képtelenek lennének a segítségem nélkül a műsorral összefüggésbe hozni. A Starbucks licenz program. 2005-ben még az RTL klub nyomta a képembe, és én akkor sem kértem belőle. A Kejfei 18 éve is dacolt az árral, hiszen Gangsta Döglégy Zoli közel 2 millió tévénézőt hozott rékosikároly Károly elnáspángolásával. Fresh Andi és a volt pornósztár Niki Belucsi hadakozását pedig már közel kettő és fél millióan látták, és akkor ezzel alaposan elnáspángolták szóismétlés a TV2-t, amin az Activity jóval szerényebb nézőszámmal futott, Szulák Andra műsor műsorvezetésével. A kereskedelmi médiában pedig a nézőszáma minden. Eredményről vagy eredménytelenségről beszél, amitől pozícióban maradhatsz, vagy kirúgnak. Feltenni a kérdést, véletlenül exhumálta-e az RTL a Starboxot, meglehetősen állnaív. Természetesen nem, mondom a tévedés minimális kockázatával. Mivel az RTL az elmúlt időben rendszeresen alulmaradt a TV2-vel szemben, tennie kellett valamit. Az RTL lépéskényszerbe került, ezért kiásta a sírjából a Starbucksot. Plasztikai sebészhez, majd kozmetikushoz küldte. Azzal, hogy az előbbi felvarta a ráncait, majd szólta. Az utóbbi pedig póthajat rakott rá és kisminkelte, hogy az új arcra szertet eh, szörszülettet a programming ismét a képenbe nyomhassa, Szélt is értek, hiszen 2023 év 44. műsor hetében, hosszú idő után ismét maga mögé utasította több kategóriában az RTL a TV2-t. Az első részben fodrászütött színészt, influencervert influencert, 18 éve még azt sem tudtuk, hogy lesz fa, ami ilyet terem, Végül Árpa Attila a magyar média polihisztora ütötte ki a Katona József színházat, az RTR-re cserélő, valamikor emberként is komolyan vehető színészt, Nagy Ervint, aki ezúttal már nem tudott önmagától megvédeni sem Zsámbéki, sem Máté Gábor. Valamennyi induló három hónapot kapott arra, hogy ringképes ökölvívóvá váljon. Ők, nők és férfiak más-más szabály szerint más-más szabály Na még egyszer, ők, nők és férfiak, ez is maradhat András, más-más szabályszabta keretrendszerben profi profibíráskodás mellett amatőrzsűri előtt. Agyrém, de főleg felelőtlenség, hogy a férfiak védőfelszerelés nélkül küzdöttek egymás ellen, érthetetlen, miért nem tiltakozott a szakszövetség az ökölvívás megcsúfolása ellen. Stevánovi Dusán régen írta. Nyisd ki a szemed és csukd be a szád, mert álcsúcson vág a homokzsák. Az érveidre is kesztyűt húz, kinyújtanak, ha mellé nyúlsz. Itt jobb, ha ütsz, mint mintha rosszat szólsz, kemény légy, mint a Rolling Stones. Kicsi fel jobb ide, mint a nagy, a fej csak a célpont, az ököl az agy. Szerintem jobban jártunk, hogy nem énekeltem. Molnár Áron, népszerű nevén Noár, színész rendszeresen megnyilvánul, főleg az ellenzék számára fontos társadalmi ügyekben, amit ügyesen megmegötvöz marketinggel. A merchandise tevékenységből befolyt pénz egy részét tudtommal visszaforgatja társadalmi felelősségvállalási projektjeibe, eközben azonban nem által gügye, gagyi, RTL-es szappal mutatkozni. Sok-sok évvel ezelőtt én is részt vettem egy realityben, a sztárok a fejükre estek elnevezésű tv kettőn sugárzott valóságsóban. Biztatásra vágytam, amikor forró fejjel a következményeknek hányva szabályellenes felhívtam a barátnőmet, ő azonban nem hatódott meg és fejel hazarendelt. Arra kért esek, ki, vagy a rönomémat emésztem föl, távol, Afrikában. Stevanovi dusár írta. És titkold el, mikor neked is fáj, és főleg ne sokat filozofálj. Ha sohasem jön be a balcsapot, sohasem vesz meg egy jobb csapat. Ha kiállsz, a kínokat állnot kell, oda az álmod, ha lefekszel. Csak akkor nem baj, ha elalszól, ha már a gong helyett a harang szól. Molnár Áron, nem esett ki. Ő inkább kiütötte Fróner fecút, akiről hely és mondadó hiányában nem fogok sokat beszélni. Molnár Áron örült a győzelmének, és jókedvében egy jókora verbális csizmát rámolt ki a Starbucks képzelt asztalára azzal, a mondatával idézem. Ezt a meccset a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek és Iványi Gábornak és munkatársainak dedikálom, ugyanakkor pénzt nem ajánlott. Győzelme és Iványi ügye, a kettő fontossága nem volt bevethető sőt. Felelősségem tudatában kijelentem, szavaival a dolgozatom elején említett ügyet minimum zavarba hozta, ha nem rontott többet a helyzetén, mégis babérkoszorúval illette az ellenzéki sajtó, mert szerintük bátor volt, és szóki Mond, te kit választanál? Az RTL Híradót, vagy az RTL Starbox-i ha Iványi Gáborról volna szó? Bennem eldőtt a borju, mert az RTL Starbox elgázolta az RTL híradót valósággal, vele együtt pedig az egész hó belevancott. Az RTL azóta is baráti tűzben ég. A Starbucks első adásában Csobot Adél, ki nem ismeri kis hazánkban a nevet, nem táncolt, nem énekelt, hanem riportert játszott, és idétlen kérdésszerűségeivel életképecskéket próbált kerekíteni hozzátartozókkal, barátokkal, ki egymással. Fogom a fejem. Felelősségre vonhatók-e hozzátartozókat, feleségeket, anyákat és gyerekeket csak csupán azért, mert jelen voltak az eseményen, hiszen lehet otthon még a racionálisan vitatkoztak, de miután a partnerük, gyerekük, apjuk sikerrel állt ellen, nem lehetett nem elkísérni őket, Miközben természetesen az is megeshetett, hogy, hogy egyenesen ők beszélték rá a stárt a részvételre, mert kellett egy új. <hihim> <hihim> <hihim> <hihim> <hihim)> <hihim> <hihim)> <hihim)> Akkor pedig még inkább helyük volt a csarnokban. Duda Éva, Molnár Áron neje, Duda Ernő professzor lánya, harangozó Gyuladíjas táncművész, a róla elnevezett társulat alapítója vagy nem volt hajlandó kötédelk állni, mint tette később mindjárt pehíre Borbély Alexandra, vagy egyszeren kimaradt a szórásból, arra azonban nem volt módja, hogy elmeneküljön, és ha már ott volt, és ott volt, jelenlétével a szememben, akarva, akaratlan súlyt adott az eseménynek. Duda Évának exkluzív támogató este rendez november végén a Vigszínház. Fontos ügynek találtam, ezért hetekkel ezelőtt vettem rá támogató jegyet, most mégis elgondolkodtam azon, akarjak-e én a VIXIN Duda Éva társulatot támogatni? Felteltően igen. Fogok. A jegyet már megvásároltam, a távol létemmel ugyan meg mi ellen tüntetnék? A férje viselkedése ellen? Duda Éva méltatlan jelenléte okán? Badarság. Tessék mondani. Árnyék ez? Sztevánovig dusán írta, és most se el. Nem, nem mondták el neked, s nem tudja gyermeked, mit jelent, aki könnyel földre szült, csókokkal várt, ringbekült. Nagy Ervin is színész. Rendszeresen megnyilvánul, főleg az ellenzék számára fontos társadalmi ügyekben. Nem riad vissza a konfliktújósaktól, rendszeresen ütközik a médiával. Nem tesz a szájára lakatot, bár nemrég egy késleltetett időzítéssel nyíló pénztárgépet alakított. Geszti Péter adom a Napom című műsorában. Amikor, mint utóbb kiderült, az szabta jelenléte feltételéül, hogy feleverníthesse a beszélgetés során, amikor Des Geszti társproducere volt annak a filmnek, amiben hiába castingot háromszor is eredményesen, mégsem ő kapta meg a főszerepet, mivel a film állami finanszírozásban készült, az állam pedig nem kért belőle. A társproducerek értettek a szóból, és megszabadultak tőle. Cserébe megszülethetett a film. Ezt a megoldást Annó egy ebéd során mondta el Gesti, amit Nagy Ervin valamiért, ki tudja miért, kérésnek vett. Az a napon pedig megengedte, végül is nem állami finanszírozásban készült, hogy ez a nem tanulságok nélkül való sztori elhangozhassék. A Starbucks 2.0-ban való részvételét Nagy Ervin tudtommal nem kötötte feltételhez. Fogta magát, besétált a kötelek közé, ahol Árpa Attila pillanatok alatt lefektette, elfektette. Kiesésével kapcsolatban a tanár színésze a következőket nyilatkozta még a ringben. Nem tudom, hogy dolgozom fel, ez az életem nagy feladata lesz, de majd megpróbálom. Lehet, nem kezdjűzte veleget. Lehet. A megoldásban sokat segíthetne a felesége, Ikrei Jannya, a katonai József Színház gyesen lévő színésznője, a Testről és Lélekről című nagysikerű film főszereplője, aki alakításával elnyerte a legjobb díjat a 2017-es Európai Film gálán, akit gyakran mutatott a kamera, akinek mélyen kivágott ruhája és arca éles ellentétet képezett, mert amíg a dress a kinézet elvárásnak teteleget, utóbbi az arc mást mutatott. Nyugtalanságot és feszültséget. Szinte olvastam a feliratot a homlokáról. Ervin, mondd, mi mit keresünk itt? Mi? Mert nagy Ervin idősebb lányával lulával együtt szurkolt. Korbi Alexandra a szájával, amikor meg is szólaltatták, a hoblokára írt szövegnél diplomatikusabban fogalmazott. Idézem. Annak örülök, hogy ő most két pici gyerekek apukája meg lolájé, és nem fogunk azon izgulni, hála Istennek, bocsánat, hogy mi lesz az apukájukkal, mert most hazavisszük. Ezek után nem áttallon feltenni a költői kérdést, hogy a pitlibe jön az RTL ahhoz, hogy azért azonosítsa Morcsányi Gézával Enyedi Ildikó filmjét, mert Borbély Alekszandrára árnyékvetült. A következő, a második adásban, lesz még, de az már a jegyzete után fog megjelenni, Kovács Patricia csak a barátjának drukkolt. Kevinnel tehát nem jár, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy előhúzzam a múltat a feledés homályából. és felidézzem az évtizedekkel korábbi pályakezdő Kovács Patriciát, aki annó még arra volt büszke, hogy nem vállalt el se reklámot, se szappan operában való szereplést. Az RTL produkciójával egy egész sportcsarnokot megtöltött, és ma, amikor a közönséget kilóra mérik, Lásd Azária per puskás aréna, erre roppant büszke volt. Jelenlétükkel sok RTL-hez tartozó híres ember emelte meg az eseményt. A közvetítés során nem véletlen mutatták őket, néhányukat pedig meg is szólaltotta a már megnevezett mikrofál állvány, ők pedig lelkesek voltak, miközben ki fejből, ki hülyeségeket beszélt. Héder Barna, találta például mondani, hamarosan egy legendás mérkőzés következik, Szújó Zoltán meg azt, itt nincs forgatókönyv. Egyik sem vette észre, hogy az esemény ekkor már egy Fidesz évértékelő klúnya volt, ahol nem tribűn vendégekre, hanem csatornatöltelékekre volt szükség. A Facebookon olvastam, akit hívott az RTL, annak mennie kellett, és a magyar média szintele java eleget is tett a visszautasíthatatlan ajánlatnak, szakértettek, zsűriztek vagy biodíszletet alkottak. Hortigábor, Szújó Zoltán, Héderbarna, Istenes Bence, Bárdosi Sándor, Erdei Zsolt, Kovács István, illetve Herceg Zoltán Kiszeltünde. L.L. Junior, valamelyik zámbó és még sokan mások, akik nem voltak restek és jelenlétükkel, mint egy kugli döntötték fel vélt vagy valós szobrukat. Sok-sok árnyék. Stevanovi Dusán írta. Seráncs, ha a tömegzúg, a fontos ember az, aki súg, és könnyen nyert, ha megbecsül, aki az asztal mögött ül. Mindegy a ringbe kivelszálsz, ha ő kapja, amit másnak szánsz. Végül a fejedet nem ütik szét, pontozónak is mehetsz még. Majdnem végül, és majdnem utolsó sorban, essen szó a honi sajtóról is, ami ugyan talált kivetni valót a produkcióban, de azt az alapvető kérdést egyik orgánum sem tette fel, hogyan lehetett a Józa néz néhány perces boxal ennyire trófosztani. Még a pankráció is jobb lett volna ennél, mert abban legalább van némi humor. De nem. Pénzért, tíz perces hírnévért, a TV2 legyőzése érdekében jobb sorsra érdemes embereket meg Kátrányban, majd tolban a kenyiradó gazda. Remélem, Kolosi Péter és Vidus Gabriella, az RTL két vezetője, legalább jól mulattak. Napokkal ezelőtt halt meg Szegő András aki a box felkent apostola, amatőr boxoló és kommentátora volt. Ő tavasszal nyilatkozott Nagy Józsefnek. Egyebek közt a következőket mondta. Nekem nem az jelenti az örömöt, ha betalálok, hanem az, ha engem nem találnak el. Az élettel is így vagyok. Igyekszem megúszni, verés nélkül. És közben próbálok korrekt maradni. Maga a box ilyen. Őszinte, egyenes, korrekt sport. Idézet zárva. Az első sorokat még napokkal korábban gépeltem le, sőt, van annak egy hete is, az eltelt időben pedig hol elbizonytalanodtam, hol megerősödtem a mondandóm igazát illetően. Lehet, hogy nem kellett volna ennyit aludnom rá? Hogy tényleg a tett halála az okoskodás? Lehet, hogy ma mérővere a liberális ítélőszék, és már nem én? Jövőre egy napon lesz az önkormányzati és az uniós képviselőválasztás. Előválasztás? Kampány? Nem. Legyen politikus box, akárhány menetben, fejvédővel vagy anélkül. Aki viszont nem akar 2024. júniusáig várni, annak a nap 24 órájában rendelkezésre áll a Magyar Közélet virtuális ringje, az itt zajló küzdelmekről hála az ignek permanensen beszámolnak rádiók, tévék, internetes orgánomok, aminek kötelei között november 6-án, hétfő délelőtt Csák János, kulturális és innovációs miniszter, kiütötte Elsimol Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját, aminek Dúró Dóra, a mi hazán képviselője, szurkoló, örült, sőt meg is köszönte, szemben Ungár Péterrel, szurkoló, aki a parlament ülésen az azonnali kérdések órájában a honi magyar külpolitika, ülpolitika, freudizmus, A honi kultúrpolitika szégyenének titulálta, hogy a World Press fotó kiállításának tételét elszabotáló főigazgatóval miért bánhattak el egy üv ütéssel? Szevanovít Dusánnal zárok. Szeretet vezesse életedet, ugye szép, de szép volt. Ugye szeretnél győzni itt, és szeretnéd azt, hogy szeressenek. Szép a szeretet, ha, úgy, hát úgy szeres, mint én. Csak érzéssel töm ki a kesztyüdet. Mindet tudok, hisz hallottad, rajta barátom, véd magad. Kemény dolog, ami várít rád, én ebből alapítok iskolát. Nana, Nana, Nana, mit csinálsz? Ha félsz, okosabb, ha odébb Nyisd ki a szemed, és csukd a szád, nézd, repül, repül a homogsák. Mert ilyen a box.